Agonie și extaz, pista 15 Dar ar fi fost o lipsă de politețe să spulbere entuziasmul noilor săi prieteni, care discutau acum aprins între ei din ce cărți ar fi mai nimerit să l instruiască. Homer, în limba greacă, el e cel mai pur. Aristofan, e mai distractiv, poți să râzi în timp ce înveți. Când în sfârșit grupul își întoarse atenția de la el, se simți ușurat. Cea mai însemnată idee pe care o reținuse din discuția lor vie, savantă, era că religia și știința puteau conviețui, îmbogățindu-se una pe alta. Grecia și Roma, înainte de zorile creștinismului, făuriseră strălucite creații în domeniul artelor, studiilor umanistice, științei și filozofiei. Apoi, timp de o mie de ani, toată această înțelepciune frumusețe fusese strivită, declarată erezie, Îngropată în bezna. Acum, acest mic grup de oameni, senzualul Polițiano, Landino cel Cumpătat, Mărunțelul Ficino, Pico de la Mirandola cu părul său auriu, o mână de oameni fragili, îndrumați și ajutați de Lorenzo de medicii, se străduiau să creeze un nou mod de gândire sub stindardul unui cuvânt pe care Michelangelo nu-l mai auzise niciodată până atunci Umanism ce însemna oare? Pe măsură ce orele treceau, se simțea din ce în ce mai cucerit, până într atât încât, atunci când văzu că Bertoldo pleacă, strecurându-se pe tăcute afară, el rămase mai departe. Și, pe măsură ce fiecare dintre platonicieni își expunea gândurile, începu să deslușească treptat sensul spuselor lor. Noi vrem să redăm omului universul și pe om lui însuși Omul va înceta să fie josnic Va deveni nobil Nu-i vom din mintea În schimbul făgăduieli unui suflet nemuritor Fără o gândire liberă, viguroasă și creatoare Omul nu e decât un animal Și va muri ca un animal Fără urmă de suflet Îi redăm omului artele, literatura, științele Independența lui de a gândi și simți ca o ființă liberă să nu mai zacă în lănțui de dogme, ca un sclav, să nu mai putrezească în lanțuri. La sfârșitul serii, când se întoarse în camera sa și îl găsi pe Bertoldo încă treaz, izbucni fără voia lui. Oamenii ăștia mă fac să simt cât sunt de prost. Sunt mințile cele mai strălucite din Europa. Ei pot să-ți inspire teme eroice asupra cărora să meditezi. Apoi, ca să-l consoleze pe tânărul obosit, adăugă. Dar ei nu pot să cioplească marmura. Iar acesta e un limbaj tot atât de grăitor ca oricare altul. A doua zi de dimineață, sosi la grădină de vreme. Torigiani veni să-l caute în șopronul unde și așezase capul de bătrân bărbos la care lucra. Sunt ros de curiozitate, strigă Torigiani. Povestește-mi despre viața de la palat. Michelangelo. Îi povesti prietenului său despre camera pe care o împărțea cu Bertoldo, cum hoinărise prin sălile lungi, liber să atingă cu mâna comorile de artă, despre oaspeții prânzului de duminică și despre seara pasionantă petrecută cu platonicienii în studiolo la Lorenzo. Pe Torigiani îl interesau toate personalitățile. Cum sunt Polițiano și Pico de la Mirandola? Păi... Polițiano e urât până începe să vorbească. Apoi cuvintele lui îl fac frumos. Pico de la Mirandola e cel mai chipeș om pe care l-am văzut vreodată și pe deasupra și sclipitor de inteligent. Ești foarte influențabil, făcut origianii tăios. Cum vezi o nouă pereche de ochi albaștri strălucitor și un păr lung auriu, ondulat, te și pierdu cu firea. Dar bine, torigianii, gândește-te ce înseamnă să fii în stare să citești și să scrii în 22 de limbi Când noi de-abia putem să ne exprimăm într-una singură Vorbește doar în numele tău, replică Torigiani Eu am o educație de nobil și pot să discut și cu cei mai grozavi dintre ei Nu e vina mea dacă tu ești un incult Michelangelo își dădu seama că prietenul său era pus pe ceartă Nici nu mi-a trecut prin minte să te critic pe tine, Torigiani o singură noapte petrecută în palatul medicii și gata. Tot restul oamenilor din Florența îți par ignoranți. Eu doar... doar te laus cu noi tăi prieteni, îl întrerupse Torrigiani, oameni care ți se par mult mai atrăgători și mai inteligenți decât vechii tăi prieteni neînsemnați cu care ai fost întemnițat între zidurile acestei grădini. N-am avut asemenea gând. De ce spui astfel de lucruri? Dar torigianii întoarse spatele Michelangelo oftă Apoi reveni la marmura lui Capitolul 4 Duminica florilor Era o zi caldă de primăvară La spălătorul său Michelangelo găsi trei fiorini de aur care Zicea Bertoldo Vor fi lăsați acolo pentru el în fiecare săptămână De către secretarul lui Lorenzo Sir Piero da Bibiena. Nu putu rezista ispitei de a face paradă în fața familiei. Întinse pe pat un alt costum nou, bluza albă cu ciorchini și frunze brodate, surtucul scurt cu mâneci bufante încins în față cu catarame de argint, ciorapii lungi de culoarea vinului. Își zâmbi sieși închipuindu-și mutra lui Granacci când se va întâlni cu el în piața San Marco ca să meargă împreună acasă. Rusticii se holbă la el pe când cobora cărarea și când Michelangelo fu destul de aproape, îl imită. Sunt urât, apoi caustic. Hai, desfăți coada, nevantai. Coada? Da, toți unii au coz multicolore. Oh, te rog, rusticii, se tângui el, nu pot să îmbrac și eu hainele astea măcar odată? Nu pot să porgi juvaierurile astea măcar odată? Nu pot să beau vinul ăsta ales măcar odată? Să le poruncesc servitorilor măcar odată? Să cheltuiesc nebunește câteva monede de aur măcar odată? Să mă cu o fată drăguță măcar odată? Toate ispitele cărni într-un singur sonet. Zău, rusticii! Mă simt de parcă aș fi împopoțonat într-un costum de carnaval. Dar am vrut să-i fac praf pe ai mei. Va via, mormăi rusticii, Vezi de drum. Torigiani venea pe alee pășind țanțoș cu mantia lui de un roșu aprins și cu penele portocalii de la pălăria de catifea neagră fluturându-i în vânt Se întreptă spre Michelangelo Vreau să vorbesc cu tine între patru ochi Torigiani îl înșfăcă de braț Michelangelo se împotrivi De ce între patru ochi? N-avem niciun secret Ne-am făcut confidențe unul altuia Până când te-ai mutat la palat și ai devenit o persoană atât de importantă Nu încăpea niciun fel de îndoială asupra sentimentului care sternise izbunirea lui Torigiani Michelangelo vorbi cu blândețe, sperând să-l domolească Bine, dar tu locuiești în palatul tău propriu, Torigiani Da, și n-am nevoie să mă folosesc de trucuri ieftine ca acela de a sparge dinții unui faun Ca să mă pe sub pielea lui medicii Argelos. Pe cine? Pe un înfumurat nesuferit? De ce înfumurat? Nu văd legătura Pentru că habar n-ai ia aia prietenie sau fericire N-am fost niciodată mai fericit Da, fericirea ai să tragi linii de cărbune cu mâinile tale murdare Dar linii frumoase de cărbune Protestă Michelangelo nevoind să lea pe Torigiani în serios Torigiani se făcu stacojiu la față Vrei să zici că liniile mele nu sunt frumoase? De ce aduci mereu orice discuție numai la tine? Doar nu ești centrul universului Pentru mine însum sunt și eram și pentru tine până când nu ți s-a urcat la cap Michelangelo se uită țintă la el uluit N-ai fost niciodată centrul universului meu Atunci m-ai dus în eroare Te lingușeai în vederea comenzilor tale cu foarte mult timp înainte Fața lui Michelangelo se întunecă. Se întoarse și o rupse la fugă afară din grădină și apoi pe strada făurarilor de Platoșe. Templarul și băcanul, care stăteau la soare în fața dughenilor lor, își scoase rătichiile cu respect. Dar acasă straile lui noi n mai mult succes decât avu la rusticii. Tatăl său se simți jignit de parcă gătea la fiul lui, era într-un fel, un reproș la adresa lui. Michelangelo scoase din punga lui de la cingătoare cei trei fiorini de aur și înșiră pe biroul lui Lodovico Lodovico se uită lung la bani fără să sufle o vorbă În schimb, mama lui Vitregă, Lucreția, îl sărută încântată pe amândoi obrajii cu ochii strălucitori de emoție Spune-mi, cu ce fel de sosuri e servită pasta? Michelangelo, dornic să-i fie pe plac, își stoarse mintea nu mi-aduc aminte deloc Atunci, spunem cum prepară ei carnea Bucătarii palatului foloseze doarium? Cum e vestitul lor pește gătit cu coși de banane și nuși de pin? Îmi pare rău, madre mia, dar nu știu Lucreția clătină din cap dezamăgită Nu știi ce mesteci? Atunci, intră în vorbă cu bucătarii Măcar de dragul meu Notează rețetele Acum, toată familia se adunase în camera dublu folosită a lui Lodovico, birou și cameră de primire. Bunica era fericită că Michelangelo avea prilejul să cunoască pe oamenii cei mai de seama ai Florenței. Pe fratele său, Gevan Simone, îl interesau petrecerile. Mătușa și unchiul lui rămăseseră încântați datorită monedelor de aur pe care le adusese acasă. Bonaroto voia să cunoască condițiile în voeli. Michelangelo urma să primească trei bani de aur în fiecare săptămână Materialele erau scăzute din salariu Apoi tatăl său ceru atenție Cum se poartă cu tine medicii? Il magnifico Bine, Piero e cam trufaș, așa e firea lui Dar Giovanni, viitorul cardinal El se poartă cu toți la fel De câte ori te vede, parcă te-ar vedea pentru prima oară Giuliano? Michelangelo zâmbi. Tot palatul îl iubește. Lodovico cugetă un timp, apoi declară. Purtarea lui Piero va precumpăni. Nu ești la palat decât un umil meseriaș. Cercetă cei trei galben sclipitori de pe birou. Ce reprezintă? Un dar? O simbrie? Urmează să primesc trei fiorini în fiecare săptămână. Ce ți s-a spus când ți s-au predat banii? I-am găsit pe spălător. Când l-am întrebat pe Bertoldo, mi-a spus că reprezintă un stipendiu săptămânal. Munchiul său, Francesco, nu-și putea stăpâni încântarea. Minunat! Cu acești bani primiți regulat, putem să închiriem o prăvălie. Michelangelo, vei fi asociat, vei avea o parte din câștig. Cine și-ar fi închipuit, se amestecă în vorbă mătușa Cassandra, însuflețită de un proaspăt respect, ca Michelangelo să fie cel care să ne ajute să își din nou un negoț Nu, vorbi Lodovico cu fața stacojie Doar nu suntem niște cerșetori fără obraz Dar Michelangelo a primit banii ca membru al familiei medici. Sări tânăra lui soție Prosti, pufni Lodovico disprețuitor Ce l-a făcut, mă rog, să devină un medici? Poate acești trei bani de aur? Nu e o pomană, rosti Michelangelo indignat. Muncesc din zor și până în noapte. Faci ucenicie după lege? Am semnat eu vreo învoială cu breazla? Se întoarse spre fratele său Francesco. Un dar e după toane. Săptămâna viitoare poate să nu mai primească nimic. Michelangelo se aștepta ca tatăl său să-i zvârle banii în obraz. Iar el n-a să se algând decât să aducă acasă câștigul ca un fiu care își cunoaște datoria, mă rog, poate împăunându-se puțin. Dar cei trei fiorini de aur însemnau mai mult decât putea câștiga Lodovico în luni de zile ca vameș. Michelangelo își dădu seama că fusese nedelicat, căci Lodovico cu bărbia lăsată în piept urmă. Închipuiți-vă câte milioane de fiorini trebuie să aibă medicii, dacă își îngăduie să-i dea unui ucenic de 15 ani, trei galbeni în fiecare săptămână. Apoi, cu o mișcare iute a mâinii, îi mătură în sertarul de sus al biroului său. Lucreția profită de această ocazie ca să-i poftească la masă. După prânz, familia se adună în salon. Leonardo, care păstrase tăcere în timpul discuției dinaintea mesei, se așeză în fața lui Michelangelo și declară ca din anvorn. Arta e un viciu." Arta viciu?" se miră Michelangelo la spusele fratelui său. Cum? De ce?" Pentru că înseamnă că te lași în voia simțurilor proprii, că nu te preocupi decât de propria ta pasiune de a crea, în loc să contempli mărețiile create de Dumnezeu." Dar bine, Leonardo, bisericile noastre sunt supraîncărcate cu opere de artă." Aici și-a vârât diavolul Coada. Am fost mânați pe un drum greșit." Biserica nu e un bălci. Oamenii trebuie să vină smeriți să se roage în genunchi, nu ca să vadă scenele pictate pe pereți. Atunci înseamnă că în lumea ta un sculptor nu-și află locul. Leonardo își împreună mâinile, privind cu smerenie parcă prin tavan. Lumea mea este cea viitoare, unde vom sta de-a dreapta tatălui. Lodovico se ridică din scaun bufnind. Poftim! Acum am doi fanatici pe cap. Apoi se retrase urma de restul familiei pentru somnul de după amiază. Numai Mona Alessandra rămase tăcută într-un colț. Michelangelo voia să plece, se simțea obosit. Toată ziua fusese un șir de dezamăgiri. Dar Leonardo nu voia să-i dea pace. Îndreptă un atac direct împotriva lui Lorenzo și a membrilor Academiei Platon, pe care îi poreclea păgâni, atei, dușmani ai bisericii, anticriști. Îți dau cuvântul meu, Leonardo," început Michelangelo împăciuitor, că n-am auzit nicio blasfemie sau necuvință, cel puțin nu față de religia propriu-zisă, numai față de abuzuri. Lorenzo e un reformator, vrea să purifice biserica." Să purifice?" Un cuvânt pe care necredincioșii îl folosesc când vor să spună a distruge. Orice atac împotriva bisericii e un atac împotriva creștinismului. Apoi, Leonardo, într-o furie oarbă, îl acuză pe Lorenzo de medicii de senzualitate, de sfrâu, că părăsește palatul la miezul nopții și se duce călare cu prietenii lui să-și piardă nopțile în orcii și să se femei tinere. Nu știu nimic despre asemenea învinuiri," vorbi Michelangelo Domol. Dar Lorenzo e văduv, n-are dreptul să iubească?" O lume întreagă știe că era un stricat și înainte de moartea soției lui. Desfrâul i-a slăbit de pe acum trupul. Michelangelo se întreba cu mirare de unde știa fratele lui astfel de lucruri. Nu și-l închipuia pe Lorenzo un sfânt. Îl auzise spunându-i lui Landino, râzând, Eu nu păcătuiesc din viciu." Ci mai degrabă dintr-o latură a firii mele care iubește plăcerea. Își aminti și răspunsul pe care Lorenzo îl dăduse lui ficino. Nu mi pare rău că iubesc plăcerile cărnii, căci dragostea pentru pictură, sculptură și literatură, e tot de natură senzuală. Dar toate acestea îi apăreau drept lucruri intime ale unui bărbat sănătos și în putere. Nu mai un lingușitor de tea taie în stare să nu vadă că Lorenzo e un tiran. Urmă Leonardo Michelangelo gândi E a doua oară astăzi că sunt făcut lingușitor Se simțea tot mai amărât Hainele îi păreau strâmte și caraghioase. A călcat în picioare libertatea Florenței Strigă Leonardo I-a făcut poporului o viață tihnită și moleșitoare Îi oferă pâine și reprezentații de circ Dacă nu și-a pus coroana pe cap ca să devină și rege E doar din fățărnicie îi place să tragă sporile din umbră, să supravegheze cea mai mică mișcare, în timp ce toscanii sunt reduși la rolul de marionete. Înainte ca Michelangelo să poată răspunde, Mona Alessandra spuse. Da, Leonardo, ne moleșește. Ne-a izbăvit de războiul civil. Anii în șir ne-am ucis unii pe alții, o familie pe alta, vecini pe vecini, sângele curgea valuri pe străzi." Acum am devenit un popor unit. mai medicii au izbutit să ne descleșteze degetele din gâtlejul aproape lui. Leonardo nu răspunse bunicii lui. Michelangelo, mai vreau să spun un ultim cuvânt. Michelangelo își privi fratele așezat în fața lui de cealaltă parte a mesei grele de Mahon. Nu fusese niciodată în stare să schimbe o vorbă cu acest băiat ciudat sau să se bucure de tovărășia lui. Ce-ți spun e în loc de rămas bun Părăsesc casa diseară ca să mă alătur lui Girolamo Savonarola la San Marco Deci Savonarola a sosit? Lorenzo l-a chemat Mă aflam în studiolo când Pico de la Mirandola a venit cu ideea Iar Lorenzo a consimțit să scrie în Lombardia și să-l cheme O altă minciună de-a medicilor de ce? Adică să-l fi chema Lorenzo când gândul lui Savonarola e tocmai să-i distrugă pe medici? Părăsesc casa asta în tocmai cum Savonarola și-a părăsit familia lui din Ferrara, numai cu cămașa pe mine. Pentru totdeauna, am să mă rog pentru tine, pe podea achiliei mele până când genunchii mei zdreliți vor sângera. Poate că prin acel sânge vei putea fi mântuit. Văpaia ochilor lui Leonardo îl făcu pe Michelangelo să înțeleagă că n-avea niciun rost să-i răspundă. Clătină din cap cu prefăcută disperare gândind. Tata are dreptate. Cum oare s-a întâmplat ca în familia roti, familie de zarafi, întregi la minte, cu bun simț, în care timp de 200 de ani n-au existat decât oameni cu scaun la cap, să iasă la iveală doi fanatici într-o singură generație. Îi spuse lui Leonardo murmurând Nu o să fim prea departe unul de altul Vom fi la o distanță de câteva sute de metri Despărțiți doar de piața San Marco Dacă ai să te apleci pe fereastra chiliei tale din mănăstire Ai să mă auzi cioplind piatră în grădină Capitolul 5 Săptămâna următoare când găsi din nou lângă spălător cei trei fiorini de aur Hotărâ să nu-i mai ducă acasă Porni o caute pe contesina, o găsi în bibliotecă Trebuie să cumpăr un dar Unei doamne? Unei femei? Poate bijuterii? Nu, făcu el posac E vorba de mama prietenilor mei pietrari Ce părere ai avea de o față de masă din pânză cu margini brodate? Au o față de masă Are multe rochii? Numai cea pe care a purtat-o la nuntă Atunci poate o rochie neagră pentru biserică Minunat! Cum arată? Michelangelo păru descumpănit. desenează mi silueta ei. Zâmbi. Cu pana în mână, știu tot, chiar și proporțiile unei femei. Am soroc pe doi ca mea să meargă cu mine la prăvălie și o să cumpăr stofă de lână neagră pentru roche. Sarta mea o să croiască după măsurile desenului. Ești prea drăguță! Contesina, care nu aștepta mulțumiri, se împotrivi. Nu e mare lucru. Michelangelo se duse apoi la târgul în aer liber, din Piața Santo Spirito, și cumpără daruri pentru ceilalți membri ai familiei Topolino. Vorbi apoi cu unul dintre grăjdarii din subsolul palatului ca să împrumute un cal și o desagă. Duminică de dimineață, după ce luă parte la slujba din capela palatului, Împachetă lucrurile în desagă și o porni spre Setiniano, în bătaia soarelui, care îi încălzea plăcut capul descoperit Întâi se gândise să se îmbrace cu hainele lui vechi pentru ca familia Topolino să nu și închipuie că vrea să facă pe grozavul Dar își dădu repede seama că ar fi o prefăcătorie De altfel îi plăcea cum arată în cămașa și ciorapii albastru închis pe care îi încălțase Întorși de la slujba din bisericuța satului, cei din familia Topolino stăteau pe terasa ce domina Valea și Casa Bonaroti, de pe celălalt mal, gustând orele de tihnă de la sfârșitul săptămânii. Rămasere atât de uimiți când îl văzură urcând drumul călare pe un armăsar argintiu, așezat într-o șea argintie, încât uitară să iureze bun venit. Și Michelangelo tăcea. Descălecă de pe cal, îl legă de un pom, scoase de saga și o goli pe masa de scândură negeluită După o clipă de tăcere, tatăl întrebă ce înseamnă toate acele pachete Michelangelo răspunse Daruri Daruri? Tatăl se uită pe rând la cei trei fii ai săi, căci toscanii nu fac daruri decât copiilor A întârziat cu darurile pentru sărbătoarea care a trecut Ori te grăbit pentru cea viitoare? Și una și alta. Patru ani de zile am mâncat din pâinea și am băut din vinul vostru. Tatăl răspunse scurt. Ai tăiat piatră în schimbul supei. Primii mei bani i-am dus acasă la Bonaroti. Astăzi aduc următorii familiei Topolino. Ai primit o comandă? exclamă bunicul. Nu, Lorențo îmi dă în fiecare săptămână bani de cheltuială. Topolinii priviră unii la alții Bani de cheltuială? Întrebă tatăl Vrei să spui leafă? Nu primez leafă A, sunt bani pentru întreținere Pentru casă și masă? Nu plătesc nimic pentru cameră și mâncare Sunt bani pentru cele necesare? Pentru calțe ori pentru marmură? Mi se pune totul la dispoziție Atunci, care e rostul lor? Să-i cheltuiesc cum îmi trece prin minte Dacă ai hrană, pat, marmură, ce ți-ar mai putea trece prin minte? Plăceri Plăceri? Familia rostogoli cuvântul pe limbă de parcă ar fi fost un fruct nou, necunoscut Ce fel de plăceri? Michelangelo se gândi puțin înainte de a răspunde Păi să joc cărți bună oară. Joci jocuri de noroc? Nu no. Altceva? După o clipă, Michelangelo spuse Să mă rad la bărbierul din târgul de paie Ți-a crescut barba? Nu încă Dar ar putea să miungă părul cu ulei ca al lui Torigiani Vrei să porți părul uns cu ulei? Nu Atunci nu e o plăcere Alta? În disperare, Michelangelo aruncă Ei, pentru femeile care poartă pe cap glugi cu clopoței când se plimbă duminica după amiază și tu vrei femei de astea? Am dat doar un exemplu. Aș putea să cumpăr lumânări ca să le aprind la icoana Sfintei Fecioară. Asta e o datorie. Un pahar de vin duminică după masă. Ăsta e un obicei. Se duse spre masă. Atunci uite pentru asta, ca să faci daruri prietenilor. Încet, în mijlocul unei tăceri adânci, începu să împartă darurile. Pentru Mia Madre, să o parte duminica la slujbă. Pentru Bruno, o cingătoare de piele cu cataramă de argint. Pentru Gilberto, o cămașă și ciorab lungi galben. Pentru Nono, un șal de lână să-l poarte iarna la gât. Pentru tata Topolino, ghete înalte să le încalțe când lucrează la Cave Maiano. Enrico, te-am auzit spunând că ai vrea să porți când vei fi mare un inel de aur. Ecolo! Un răstimp îndelungat îl privi rămuți. Apoi mama dădu fuga în casă să-și îmbrace rochia. Tatăl își trase ghetele înalte. Bruno își încinse mijlocul cu cingătoarea. Gilberto își puse cămașa cea nouă, aurie. Bunicul își tot înfășura și desfășura șalul moale de lână în jurul gâtului. Enrico încălecă pe cal ca să-și poată admira inelul în taină. Apoi tatăl prinse glas Toate aceste, aceste daruri sunt din banii de cheltuială? Toate Și Lorenzo îți dă banii ăștia ca să ne cumperi nouă daruri? Da E cu adevărat il magnifico Michelangelo băgă de seamă că mai rămăsese un pachet pe masă Nedumerit îl desfăcu și scoase o față de masă de pânză Și-o aminti pe contesina spunând ce părere ai avea de o față de masă? Contesina vârâse în desagă acest dar ca din partea ei. Roșeața îi se urcă în obraj. Dio mio! Ce lămuriri putea să le dea? Puse pânza în brațele mamei Topolino. Acesta e darul Contesinei de medici pentru dumneata. Toată familia Topolino rămase înmărmurită. Contesina de medici? cum să ne trimită ea o față de masă? Nici nu știe că trăim pe lumea asta Ba da, știe, eu i-am povestit despre voi Rochea a cusut-o sarta ei Nono se închina. E o minune Michelangelo rosti în gând Amin, adevăr grești